Hjärtligt välkomna alldelesammans till ULT och kvällens föredrag. På agendan så står det att föredraget ska handla om hur löser man konflikter. Och eftersom ULT står för United Launch of Theosophist så ska vi då ur ett kanske då mer metafysiskt nivå alltså ur ett andligt perspektiv eh, ta oss an den här jättesvåra uppgiften för tittar man på världen hur den ser ut idag så verkar det att finnas väldigt många konflikter på många olika nivåer och eh, teosofi är ju en teosofisk skola och vi tänkte lite grann prata om Etik. Hur kan vi utifrån ett metafysiskt perspektiv... Metafysiskt perspektiv innebär ju att man tittar på enheten. Att vi faktiskt alla har kommit från en och samma enhet. Och som ni så småningom kommer att lyssna på, när ni lyssnar på deklarationen, så står det i den att vi försöker då genom oss själva och genom att, att föra ut det i våra studier att försöka bilda en kärna till universellt broderskap det vill säga omsätta denna metafysik i praktiken och försöka att titta på de etiska lagar och regler som finns och det här har faktiskt då eh, Vi har sysselsatt oss väldigt mycket. För i en av våra studiegrupper så tittar vi på odlandet av koncentrationsförmågan. Det vill säga att titta på hur kan jag alltså koncentrera mig. Hur kan jag bli så fokuserad så att jag kan titta på mig själv. Och i den situationen jag är ur ett mycket, mycket större perspektiv genom att lugna mitt eget inre Lugna min personlighet Att inte vara i konflikter Att inte vara i ett personligt tänkande Det här gör vi, vid studerar, om ni är intresserade Så är ni jättevälkomna till våran studiegrupp som startar halv sju och varar till Och då studerar vi en skrift som finns på nätet av William Chanatch Som heter Odlandet av koncentrationsförmågan. Det här odlandet av koncentrationsförmågan håller vi också på i en annan verksamhet. När vi studerar Patanjali yoga förism och. Och nästa gång är den 17 oktober. Då tittar vi på aforismerna 9 till 16 i bok 3. Och det handlar om den trefaldiga mentala Modifikationerna. Så är ni intresserade av att metafysiskt studera hur jag vill udla min koncentrationsförmåga så är ni välkommen till Vi har en Patanjali yoga frisp på måndagar mellan 19 och 21. Och det är alla är jättevälkomna till den här gruppen. Före föredaget så brukar vi studera eller brukar vi lyssna på uh, vår deklaration. Och uh, Anders har idag lovat att läsa deklarationen. Varsågod. Vi nöjer till deklaration. Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna en teosofin sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grunder, men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är allt upphöjda och krävande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 är likhet i mål, syfte och lära och har där, därför varken konstitution, stadgräder styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enheten. Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, och stro, kön, ställning eller organisationstillhörighet.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 Alice påpekar det att det finns ett oändligt antal konflikter som vi möter varje dag. När vi tittar i tidningen som vi själva är involverade i finns överallt. Men detta är egentligen inte bekymret. Det finns en enda stor konflikt som måste lösas innan alla andra konflikter kan lösas på ett bra sätt. Och det är den konflikten som pågår inom var och en av oss. Mellan det som vi kallar för den verkliga människan och dess avspegling, personligheten. Denna konflikt har beskrivits i en mängd olika verk, det finns bland annat i Baguragite där det uttrycks som ett heligt krig, det ligger också till grunden för det heliga kriget inom islam, det ligger till grunden för korsfararna på vidartiden. Och Det handlar alltså om att kunna komma till grunden med vem är jag egentligen. Vi kan inte aspirera på att lösa konflikter i det yttre innan vi verkligen har löst den här konflikten i oss själva. Och då faller vi tillbaka till en av de första tankegångarna som presenteras i den hemliga läraren. Annelies var inne på det. Hon nämnde att metafysik omsatt i praktiken blir etik, den sanna etiken, den universella etiken som inte är helt detsamma som moral. Moral kan ibland skilja lite grann från kultur till kultur. Det som anses som moraliskt en kultur anses kanske inte för det som en annan kultur. Men det som är etik och teosofiskt perspektiv det är universella idéer som ligger till grund för hur vi bör förhålla oss till oss själva till vår egen personlighet och i förlängningen också till andra människor runt omkring oss till naturen och allting i stort omkring oss. We brugen om dat we hebben een permanent som vi är av van ons dat we kallen voor individualiteit. individualiteit komt als we weten van het woord met Latin, dat individus individu, dat betekent ondelbaar. We zijn niet delen van een heleheid, maar we aspecten van een heleheid. Deel bruggen indiceren dat er zijn uitwisselingen met elkaar, met een aspect en dat het een en soms betraktat och lite i olika synvinklar. Så vi är alla delar av en gemensam enhet eller helhet. Som alltid har funnits, som alltid kommer att finnas. Detta är vår sanna väsensbund. Och hur mycket vi än försöker beskriva denna enhet eller denna urkälla till allting, så når vi aldrig riktigt fram. För var en av oss har bara precis en begränsad syn på var denna kan man säga okända Obenämbara principer egentligen. är Och för att vi går ner det till ett vardagsperspektiv Och titta på hur vi löser konflikter Så följer vi den här principen För det är ju det svin handlar om Det handlar om att kunna förverkliga Metafysiken i vardagen Genom hjärtatslära Och följer vi den här principen Så ser vi att i vilken konflikt vi än Mår vara engagerade i I det yttre så kommer var och en av individerna som är engagerade i konflikten bara att ha en delvis aspekt av det hela förloppet. Hur mycket vi än anstränger så kan ingen människa besitta hela förloppet. Utan vi har bara en delvis aspekt i det hela. Att lösa en bra, få en bra konfliktlösning är precis samma princip som att göra en bra affär. Alla parter ska känna sig nöjda och känna att man har vunnit någonting på den. När det väl så att säga är över. Det är samma sak med en konflikt. Konflikter kan vara väldigt utvecklande. Därför olika aspekter ställs mot varandra. Använder vi det på rätt sätt så kan vi få oss till livs olika synvinklar som vi aldrig hade tänkt på tidigare. Och förhoppningsvis bli berikade. Det som står i vägen är det enda som någonstans står i vägen. Det är vår personlighet. Personligheten Utgör våra egna begränsningar. Men också våra möjligheter. Men det är begränsningarna som gör ofta att vi hamnar i konflikter. Och snarare också att inte konflikter blir upplösta och lösta. Utan att vi har runt och fastnar i. Det finns ingenting som personligheten älskar så mycket som att göra en historia av saker och ting. Och hålla fast vid. Det brukar sägas att smärta i livet är en nödvändighet. Men lidandet är valbart. Och lidandet är när vi håller fast. Blir de eventuella oförrätterna som vi så att säga, tycker att vi har blivit utsatta för. Och det är den konflikt ofta handlar om. Att vi tycker vi har blivit behandlats, behandlade. Någon har trampat oss på tårna, Eller vi har direkt en annan individ som vi tycker går emot våra syften. Våra idéer om hur verkligheten ska vara. Och då är det viktigt då kommer den andra grundsatsen från den nämnda rövanen. Det läraren om cyklon, Och den har vi nytta av många perspektiv när det gäller konflikter. Det ena perspektivet är att kunna verkligen, inte bara i tanken, utan tanke, känsla och handling, för ner den universella idén av karmaläran. Att allt, allt precis som jag tänker, känner och handlar, sätter igång en energi som får sin konsekvens, som jag själv får Det innebär att det finns inte någonting i min vardag någonsin som jag ställs inför som utmaning, som konflikt eller annan, som inte jag själv varit medskapare av. Det innebär också att det finns alltid inom mig en möjlighet till lösning på den konflikt som jag står inför. Om jag kan anta utmaningen att lösa det på ett sätt som stämmer överens med den universella idén. Och då är det precis som Andy sa, att för att kunna göra detta så måste man lära känna sig själv. Man måste främst av allt lära känna självet själv, grunden för vår existens. Och kunna försöka agera utifrån denna. Men man måste också kunna kartlägga sin personlighet. För vi har alla våra blinda fläckar. Alla. Och dessa blinda fläckar är någonting som vi förhoppningsvis kan upptäcka, bli medvetna om. Och på så sätt ha ett, kan man säga, medvetet förhållande till dem. Och då behöver vi igen den här andra grundprincipen. läran om cykler. Allting återkommer cykliskt. Så när vi ställs inför vissa utmaningar som en konflikt kan innebära. Så kan vi vara säkra på att det finns någonting återkommande i detta som vi möter. Så kommer det en liten annorlunda form i en annan konfrontation. Och en liten tredje form i någonting annat. Dekoren är annorlunda. Men det finns någonting i oss som gör att vi upprepat ställs lite grann i samma situation. Och det kommer vi att göra. Det står i Jatsch karma-aforismer att när vi väl har kommit till insikt så upphör karmas funktion. Det är ju insikt, det är inte något straff utan karma är att vi ska vinna insikt om oss själva och tillvaron. Som ju egentligen är och samma sak. Så när vi väl har kommit till insikt om någonting. Så har vi inte av nödvändighet ett behov för att möta de konflikterna längre. Eller om vi möter det så är det ingenting som får oss att det går igång på alla cylindrarna. Ja? ja, Ja, Jag tänker han med pratar nu? Äh, de här konf konflikterna som vi möter i det yttre, de har vi väl i det inre också. I, I olika krafter inom oss. Precis. Och det är det som jag menar då inledningsvis Den främsta konflikten ligger här inom varje människa själv. Och ni vet, som det har sagts många gånger, det kan inte riktigt bli en yttre fred på jorden förrän att varje människa har en fri inombords eftersom vi är en enhet. Ni, ni får gärna komma in hela tiden, för det är, det är bara om vi kan ha en dialog kring detta. Det, det är ett stort ämne och man kan ha många olika vinklingar på det hela. Jag ska spinna vidare lite på den tråden jag hade, så får ni gärna komma in och komplettera och så vidare. Att lära känna sig själv som var det som stod man för oraklet i Delphi. Det handlar just om att kunna kartlägga sig, sin personlighet, lite från ett metaperspektiv. Att kunna inta den berömda vittnespositionen. Vi är här för att vägleda personligheten. Personligheten består av en massa materiella enheter. Materiella, semimateriella, alltså materia på olika plan. Vår uppgift är här att vi ska höja detta. Detta är vår natur. Det är den naturen som vi ska vara med och höja, som är vårt främsta ansvar. Vi har ju inte ofta den naturen genom att piska framåt. Utan om vi kunde inta den attityden gentemot vår egen personlighet att det är ungefär som ett litet barn. som vi ska vägleda och guida lite grann framåt med mycket tålamod och med så mycket visdom som vi får med oss att ha och så mycket medkänsla som vi får med att ha. Vi ska transformera allting ända ner på cellnivå. Alla dessa små miljoner celler, 333 miljoner celler som finns i vår kropp ska höjas till noetisk nivå. Alltså den högre triaden av sjukfallen ska aktiveras i vår enda cell. Det är därför mästarnas kropp ser annorlunda ut än vår kropp. Vibrerar på en annan frekvens än vad vår kropp är. Det är därför vi måste gå den till synes lite längre vägen. Börja inifrån. Och ändra vårt tänkande, ändra vårt förhållningssätt. Och låta detta så ända är på nivå. Och för att göra detta så Så ska vi inte bruka våld mot oss själva heller, eller den delen som vi ska höja, utan vi ska göra det med mycket kärleksfull och varsam vägledning. Och lägre manas, eller kan manas, är väldigt tricksigt, nördigt, riktigt, riktigt för nu. Vi lider, går emot. Hitta på alla möjliga tricks och konster för att hålla sig kvar i centrum, eller hur? Så det gäller att ha en ömsint humor med sig själv. Humor är en godomlig kvalitet. Och ta en riktig konflikt. Jag kände ett par omgång som hade ett löfte till varandra att om det var så att de råkade i en riktig konflikt så tog de bara så alla kläderna och så tog de fram som vattenpistol. Och det var ju som ingen som kunde fortsätta vara allvarlig. Precis. Så att det gäller att föra fram eller föra in i konflikter den här hälsosamma distansen där var och en kan titta på sig själv. Det är därför inom vissa godkännanden till exempel een man ska komma fram till dat beslut att man man insisterar på att ha ett konsensus. Att alla ska komma till någon typ av eh een så det är inte ett demokratiskt beslut som gäller, utan en Och det är en plågsam process ibland. Där det gnisslar mellan de olika personligheterna i det här och det är många konflikter som, som blåser upp. Men kan man komma till ett konsensus så har man hela gruppen med sig och då jobbar man som en organism och det är ju det som mänskligheten egentligen är en organism. Så för att komma tillbaka till den cykliska aspekten eller den andra grundsatsen när det gäller det personliga i vardagen så måste vi börja kartlägga oss själva sig. Hur fungerar jag på en måndag? Hur, hur fungerar jag i slutet på veckan? Det är, vi vet ju att jag har olika influenser. Det som vi kallar för den okulta astrologin handlar egentligen om de gudomliga hierarkier som vi delar av, aspekter av. Som är mer eller mindre dominanta under olika dagar och veckan. olika timmar på dagen och så vidare. Så vi måste börja göra ett litet pusselarbete med oss själva. Titta lite grann Nej, nej, har jag lättare för att ha kortstubbin? Är det vissa stunder i mitt liv som, som gör att jag har lättare att tända på alla cylindrarna? Eller är det andra stunder där jag är mer känslig och tar mer illa av mig? Och så får jag försöka med var som händer att blutsa mig över de här små knyckarna. Och det går ju mycket lättare om jag någonstans har en liten överblick över när de brukar komma. Sen blir jag alltid överrubblad Man kan tycka att det här nu har jag liksom förträtt på en och sen kommer det en annan skepnad och så trillar jag dit igen. Det då är det viktigt som det står i tystnadens röst att det spelar ingen roll hur många gånger vi faller. Utan det är viktigt att vi reser oss upp och så försöker vi igen. Det som är positivt i det hela är att varje gång som vi lyckas att man kan säga vägleda vår egen natur så bidrar vi också till någonting som gagnar helheten, eller hur? Det är som, som Peter sa innan här, liksom... När vi, vi skämtade med Peter och sa att ja, men den där kommentaren som du sa just nu det var väl ändå den lägre jag som pratade. Eller hur? Och så sa Peter något väldigt vis. Han sa, akta er. Ni kommer att få mina elementaler på er. Och så är det. När vi kritiserar en annan människa eller när vi så att säga, pekar ut en annan människa till kortakommanden vad vi gör är att vi faktiskt attraherar de elementalerna till oss. Elementaler det levande energicentret. Som då börjar aktivera precis samma sak just själv. själva. Där så säger man också inom modern psykologi idag. Att ofta det som du hänger upp där på sådana andra människor. människa. Är det som du inte själv har bearbetat inåt i just det. Så då kan vi bättre förstå det här ordsägelsen. Att våra finor och egentligen våra bästa vänner. De triggar igång det som vi aldrig skulle se på egen hand. Förmodligen. och där triggar vi varandra. Och, och kan vi se det lite grann som utmaningar istället så kan vi hålla oss mer på våra tår vi kan vara mer uppe på tår och, och riktigt vara fokuserade och koncentrerade och då förstår vi också betydelsen av att för att kunna bli en vardagsokultist för att inte sitta allt för högt från början så måste vi lära oss att kunna koncentrera oss vi måste lära oss att fokusera. för vi vet att, det är att när vi är trötta när vi är stressade när vi är oss själva det är då vi går in i konflikter Hör. Det då vi oss. Det, då är det som det går att pipa med alla de grejerna som jag satt och tänkte på i min meditation på morgonen. Jag ska lägga grundtonen för detta. Sen så räcker det att jag är trött och så farsingen så irriterar mig eller blir sig eller, si eller så. så säger jag ett hårt ord som jag egentligen önskar att jag är med. Exakt. Eller Kan alla känna igen sig. Så därför är det väldigt viktigt att lära oss att fokusera. Det är en av, en av syftena med meditation är ju också faktiskt att vi ska kunna lära oss att bli baknad. Vakenheten är ett det är sin främsta mål. I vakenheten ligger grunden för medtjänsten. Vi kan inte känna sann medkänsla om vi inte vaknar nog att se samma mig. Om vi inte vaknar nog att se att vi alla har rätt. Det är ur denna vetskap, ur denna vakna, eller vakenhet som den sanna medkänslan kan få liv och kraft och verka. Denna vakenheten är vad hjärtats lära handlar om. Att viktigast med det som är den första grundsatsen i den hemliga läran att vi alla är rätt. För att vi inte ska misströsta så måste vi också ha in en tredje grundsats. Vi måste förstå att vi är högt utvecklade we varelser och att vi har ett mogenare uppdraget som vi har fått att göra här på jorden. Det är vår uppgift att att te skapa oss själva ett instrument som kan lysa igenom eller vad ska man säga, som kan, kan föra fram det gudomliga i oss i vår innersta väsen. Så att det kan göra sig kännande. Det är det som behövs för att höja medvetandet generellt. Vad säger du? Funderingar, tankar? Alltså jag, jag tänker på um, Den inre konflikten Ja. har vi tänker på att eh, Det är någonting jag vill göra, en del av mig vill göra det Men en annan del sätter sig emot det här mm -hmm. det, Och, eh, och så, kan man inta, så har man ju intagit vittnespositionen för att se de här två sakerna Men det som jag tycker Det är nästan omöjligt att komma till konsensus om de mm. två krafterna. Så det, det brukar ju bli att allt för den ena kraften bestämmer också den andra. Att även om man är i vittnespositionen så så äh, Ja, för, förmodligen så är det väl ändå så att när man är i vittnespositionen så jag man väl att låta den kraften äh, styra som kanske gagnar än mest, eller som man tror gagnar en mest. Mm. Men jag, jag vet inte det är säkert det. om det, det är så, men det är ju där det är att komma till konsensus. Så håller någon... man det? Mm. Och det är jättebra att du tar upp det, för det är en jätteviktig punkt. För det här för det första, jag tror det var du som sa innan Kerstin att allting kommer ner till vårt motiv, eller, eller syftet, syftet, det. Det är det. syftet eller motivet med det. Ja. Mm. Och tittar vi då utifrån den första grundsatsen, nämligen läran, så är ju syftet förverkligandet av enhetstänkande i oss, eller hur? Att tänka, känna, agera, som att vi är aspekter av samma enhet. Så ett litet rättesnöre som man kan ha, eller som inte rättesnöre kan få fel, men som är en liten stämgaffel för att stämma av det hela, kan vara att det finns ju massor med motstriga krafter i personlighet man kan säga att personen är en expert vill jag ha antingen eller Svart eller vitt. Det eller detta eller hur. Jag har väldigt svårt för att se syntesen i saker. Och säga, då syntesen leder oss ju ofta till det kloka beslutet när vi ser helheten med. Så det man kan säga är att, att ett sak att ha som stämgaffel är inte att det gagnar mig bäst. Det kan du säga om vi är helt identifierade med självet, det stora själv. Men säg vad är det som gagnar helheten bäst? Och, och, och försöka ha det lite grann Som en, kan man säga, som en röd tråd i vårt liv Att, att försöka Låta personligheten Upporda en viss ödmjukhet Det innebär inte att Vi ska se till våra egna sanna behov Men de sanna behoven hos varje individ Krockar ofta inte Med de sanna behoven hos helheten Medan de, alltså de mer Föreställda behoven Allt det som vi tror vi behöver Men som vi egentligen inte behöver Det krockar ofta med helhet Så det gäller att försöka vandra den här det som vi kallar för Och så det där varje strävan mot att försöka leva i enlighet med helheten blir lite trappsteg i den här antaskaronastigen. Så det är ingen lätt, lätt sakställning och det ges inget, inget spikrakt svar på det. Möjligtvis att man, man försöker lyssna lite mer på samvetets röst. Och när man är i tvivlsmål Hur man, ska, hur man ska agera så kan det vara tom sig. att säga när jag, när, jag, när jag står här och väljer i detta, kan jag försöka ge mig själv mer än två val. kan jag försöka se lite fler aspekter i det hela så att man inte bara hamnar i antingen eller situationen och sen så kan man, när man ser lite fler aspekter så kan man säga, vilken av dessa aspekter skulle nu egentligen bäst gangna helheten, men jag försöker se det från det mer perspektivet. Och självklart så är vittnespositionen någonting som är som en oändlig trappsteg. Det som vi kallar vittnespositionen idag kommer inte vara det som vi kallar för vittnespositionen om tre treinkarnation framöver. För det är ju gradvis att vi vandrar, om man nu säger det metaforiskt, tillbaka in mot självet. Så den här vittnespositionen kommer alltid vara en form som byts ut mot en annan form- Och allting då som vi har så att säga transcenderat, kan vi se titta ner på som objektivt. Medan allt det som vi ännu inte har uppnått det blir fortfarande subjektivt. Så att det, det är hela tiden en process. Vittnespositionen är inget annat än en process egentligen. I att försöka hålla sig baken i tillvaron. Men jag är säker på att vi har flera flera djupgående studenter här i teosofin som säkert också har någonting att tillägga till, till kärrstens värdefulla frågor. Vad säger ni? fler råd och knep vad ska vi göra? Vi känner alla igen det Järnvis. Ja. Ja. Är jag så där jätteorolig så brukar jag alltid sova på det. Ja. Och, och vi färdas ju under nattens timmar. Alltså från det vakna tillståndet genom drömmade till drömlöst och kanske ännu högre in i oss själva. Va? Och om vi på något sätt fokuserar på hur ska jag lösa problemet mm. så tycker jag själv att eh, jag brukar ha ett bra svar på morgonen när jag vaknar. Mm. För då har jag kanske då eh, sett på det ur ett högre perspektiv förhoppningsvis. Mm. Jag kan ju inte säkert veta men jag känns i varje fall som att det är det här jag måste göra mm. då va? Det var väl ett väldigt klubbt förslag tycker jag för att Där följer du ju faktiskt med yoga filosofi Att du, du väljer någonting du fokuserar på som du vill ha en lösning till. Du försöker hålla kvar det genom det drömmande, in i det drömlösa tillståndet och så vidare. Och sen försöker du få för tillbaka din inspiration som alltid finns. Det är ju den sanna, så att säga, filosofin eller sanningen som ligger där bakom i formlösa. Och föra det tillbaka. Till var jag, jag tror att det ligger något i det, för det är också ett gammalt svensk folkuttryck, eller hur? Såg på saken ett par nätter. se på saken så ska du säga att det löser sig. Mm. And, det är ju egentligen en kultprincip. princip. Det som Andes tar upp med de här, gör i de här olika tillstånden. Och hämta näring och kraft och så vidare. Så, och, och då har vi i alla fall gjort så mycket vi har kunnat i den processen. Är det fler, fler knep? Ja. Jag har ett som har knutit till det du pratade om tidigare. Att, att det händer ju att, att vi råkar ut för saker som påverkar någon i vår närhet har gjort något som som gör att vi känner att det är ont inom oss. Mm. Och, och vad som har hänt med ett antal gånger det är att jag tittar på, ja men det gjorde jag. På det sättet mot någon annan. Mm. Att vända på det. Och, och liksom lite grann ta ut sig själv. För ju mer vi gräver fast den här känslan inom oss och vår egen version av vad det är som har hänt. Desto, desto mer fast i det är vi. Men kan vi ta ut och se att vi faktiskt handlar liknande på liknande sätt mot andra. Mm. I andra situationer och har gjort det tidigare. Så har vi en helt annan relation till, till det vi har råkat ut för. Och det du så fint uttrycker där alldeles det är att du för in en medvetenhet i det hela. Uh -huh. mm. Ibland är du en illusion och tror att det är här ute som problemet ligger. Utan kan vi ta tillbaka bollen på vår egen typos halva och titta liksom att vad har jag att lära av detta? Det Gatch säger det på något ställe i sina skrifter att kunde vi bara möta varje ögonblick varje händelse, varje uppmaning i vårt liv som det vi gjorde allra bästa som vi behövde just nu. Så finns öppenheten för lärare, Och då behöver inte smärtan bli fullt så stor. I alla fall behöver vi inte göra det från smärta till lidande. Och hänga fast vid det. Men det kan vi vara säkra med att säga att vi är i en konflikt med lite olika människor. Och, så. och det är ögonblicket som jag upptäcker inom mig själv att jag vill ha rätt. Så är det det sämsta utgångsläget från konfliktlösningen. Som het is een je het ziet. Als je het ziet, of het een dat vraag. Als je het ziet, het een andere vraag. Als je het ziet, een kan je alle conflicten. Als je het ziet, kan kan je het ziet. kan je het je het kan je het dit, Dan kan je het ziet, dan kan je het ziet, dan kan ja, då är det en fantastisk möjlighet. Det är precis som ordet för kris i kinesiska. Det är samma tecken för kris och utveckling. För kan vi bemöta en kris eller en konflikt på det sättet så kan det bli utveckling. Det finns ju många framstående personer levande i världen. Och bland annat en som är de mest kända är Marshall Rosenberg. Som är en amerikan som har... Vi har pratat om non-violent communication, icke-våldskommunikation, som har jobbat för FN i många, många år. Och hur då har en hel modell på hur man kan använda sig av att uttrycka sina behov, sina, sina upplevelser utan att lägga anklagande. För så fort vi blir anklagande i en konflikt så, så reagerar den andra personligheten starkare, eller hur? Det gör ju vi själva. när vi anklagar så är det så otroligt lätt att gå in i försvar och Så fort vi går in i försvar så kan vi också vara säkra på att vi har runt i lägerbarnet. Vi har egentligen alla de redskapen som vi behöver. och Det är det som gör att jag är fint fin till som fantastisk filosofi, kan jag tycka. Därför det är det en massa konkreta praktiska redskap som jag kan ha om min dag i slut. Det är inte bara att vi ska sitta här och prata om metafysik. Vi ska ner och gräva i idéerna. Ja, fler funderingar. Det finns ett citat som säger att När du är arg på någon annan Så har du tättare den positionen Att du tycker att du är bättre än Den andra vem. Ja. Det är riktigt och, Alltså ilskan är ju en, en, Inom modern psykologi Så tittar man på ilskan som en linje och Den ena pionen på linjen Är när vi kräker ur oss för ilska. De andere periode in iska is wanneer we stegvis steggwiss, afgrenzen, en zet grens, voor dat we braaf zijn. Dus, alle liefde, van die een periode tot een andere, houdt När vi respect ja. En wanneer we ar bij de ander dan schoppen we die in de andere. En dat doen we, want leerlingen ons materialiseren. Det är det som händer med varje visdomslärare som kommer, till, kommer hit och ska förmedla en visdom, eller hur? Den personen lyckas hålla visdomen utan form levande. Men sen kommer de andra efterföljarna som i sin är uppriktighet, oftast men också bland i makt, maktsituationer, försöker göra det till ett objekt, eller hur? Som går kontrollera Så det är där sanningen sen försöker jag säga nya vägrar jämfört med att man blir objektifierad. Och därför personifierar vi religionerna så kraftigt. Och det är lägre sätt att begränsa. För, för gör vi vår guddom personlig? Så om ni är en gud med medan din har fel. Och sen har vi de stora konflikterna som är borta som Ja, vi har massor med tid på Du får förgäldar mig här. Vad säger du Peter? Du är en väldigt Nej, jag har inte lägga till Säger jag? Jag måste fortsätta. Ja, jag, jag har en bit som jag har inte riktigt. mig. För. Det är en så som Peter han sa där om att jag tänker någonting här. Men, jag tänker på att det här med att kritisera, är vi inte oss individuella i det? Alltså, som vad vi tar som kritik. Jo. Vad, jag, vad jag tar som kritik Behöver inte du tar som Nej. kritik Eller hur Kanske inte Peter Det, det är ju olika säkert för mm. alla oss som sitter här det. Och det är ju riktigt Men, men ofta brukar man säga det att Om jag hänger upp mig på någonting som Peter gör Och liksom har en kritisk attityd mot honom mm. Det är ofta det jag hänger, hänger upp mig på Jag ofta då Någonting som jag kan riktigt och bearbeta hos mig själv. Så det finns något som är så lite latent hos mig. Men genom mitt fokus på honom och hans, då som jag betraktar det i alla fall som tillkortakommande, så drar jag på mig, genom elektromagnetiska principer, så drar jag på mig hans elementala. Så jag gör både honom en björntjänst och mig själv en björntjänst. För att alla har vi vad grejer som vi kämpar med, eller hur? Alla har vi, det finns ju ingen som inte har sina tillkortakommande, för då skulle vi inte vara här. Utan vi kämpar alla med det. Så det ideala skulle ju vara att om jag ser att Peter visar upp en sida som, som jag inte tycker är speciellt sympatisk. Så istället för att börja kritisera och aktivera samma sida än mig själv på ett ställe. Så ska jag försöka stötta Peter i, i hans andra positiva egenskaper. Så att det är dessa som, som, som jag ger energi till som, som hjälper honom. Det är så vi hjälper varandra, i hur? Och det är därför det är så viktigt när man tittar på en styr uppe inom tessofin eller alldeles Att ju mer vi kan forma en organism, ju mer vi kan jobba som en enhet. Så ska vi vara gå med att vi får hjälp från mästarnas håll. Det är ingenting som bara skedde på förra åren att, eller förra åren. Att igen. Utan ju mer vi hjälper och stöttar varandra. Och har det som vår utgångspunkt. Inte att vi ska ha rätt i en diskussion när jag är den som vet eller jag vet en som mest eller vad nöjen är för någonting. Utan när vi hjälper och stöttar varandra, även när vi ser varandras mindre lustiga egenskaper, det är då vi märker att energin börjar flyta ihop. Och då helt plötsligt så väljer idéerna upp en idé, inom andres, en idé, en andlig, en idé, en en idé, en idé, och så vidare. Helt plötsligt så ser vi att vi har fått in helt andra idéer än vad vi skulle få att de gör suttit där skäl och Eller om vi hade varit ilskna på varandra. Eller om vi hade på varandra, för då stänger vi ner. När vi är ilskna på varandra, ja, då, då är ju ilskans separerande kraft där. Och mässorna har sagt att de, de kan hjälpa hur många grupper som helst, så länge att gruppen är en nej enhet, fungerar som en enhet. Och det är det som, som gör att det här så är aldrig om att sitta och diskutera bara intellektuellt snack här på logen. Utan, utan det är en metod att hjälpa och stötta varandra som grupp för att kunna tränga in i det som jag beskriver som finns liksom alltid där tillgängligt men vi får med oss aldrig riktigt att nå dit eller Ja, Anders Det är inte vi i mänskligheten man tittar på ett högt på droppar i samma ocean Jo, just det vi det Det är ett annat fint liknelse att se på det hela eller ja och droppen är ju liksom inte skild från oceanen för vad händer om du skiljer droppen från oceanen då har du ingen droppe längre, den torkar ut utan droppen finns ju bara i oceanen och det är det som Platon kallar för the same med det, den samma och den andra så att säga. och vi är ju båda samtidigt vi är både oceanen och droppen samtidigt men det är det som gör är så spännande Att alltså, man behöver ju inte åka någonstans man behöver inte sitta i ett kloster eh, det som vi pratar tidigare om invigningar är riktigt det som Peter säger att Peter för att vara säger att det finns alltså skolor det finns det även i våra dagar där det sker invigningar men samtidigt vet vi också att det sker alla de små invigningarna hela tiden och kanske är det så att vi måste gå igenom alla de små invigningarna innan vi är för ett större invigning eller upp Och de inligningarna är ju, det sägs att vi testas ju mest. Och jag säger så att leta inte efter de stora prövningarna. Och tro att de är någonstans där borta någonstans. De stora prövningarna är här och nu i vår vardag och i varje ögonblick. Hur vi förhåller oss till själva, till varandra och till livet i stort. Och västarna säger, för det är många som kommer och frågar, och hur kan ni liksom... Hur kan vi tjäna mästarna? Många som vill ha kontakt med mästarna för den tiden. Så säger jag, mästarna ni tjänar oss speciellt att tjäna mänskligheten. Och det, och det är ju där det kommer ner. Och det, det är det som är så svårt. Det är därför UT är ett experiment. UT skiljer sig från alla andra teosofiska organisationer. UT är inte en, en organisation i vanlig bemärkelse. Man försöker snarare vara en organism. Det finns ingen som säger att du får inte göra det eller det. Man kan ge råd. Som är baserade på långa studier och många erfarenheter tillbaka i tiden. Men man har ändå hållit den här impulsen gående i över hundra år. Som ett experiment. Och det kan bara fortsätta fungera så länge som vi får det att det Det är ingen yttre form i sig utan det är vad vi gör det till. Det är därför varje lege självständig men ändå aspekt av den stora legen. Het is omdat iedereen moet fixen waar hij befinde zijn. En dat is daarvoor ook zo, som we hörde in de deklaratie nu det dat het man dat je niet för tijd voor ongelijkheid en verschillen in persoonlijke är Het is juist omdat ik kan komen te tyken wat ik wil persoonlijk. En het is klart dat alles wat ik kom te zeggen, ik zal wel verrijken mijn persoonlijkheid. Maar ik kan ändå nog steeds att en höja me över. Så att jag inte sitter där och kämpa med en lättest. Det är min förståelse av teosofin. För om det är så, jag tror som, som vi som har studerat teosofin ett tag har kommit under full med det är ögonblicket att säga nu förstår jag, nu har jag det. Så har vi det definitivt inte. Utan det är gradvisa insikter som kommer till oss. Ja, Anders. Vi brukar jämföra och säga att sanningen finns inom alla idéer. Jag brukar komma tillbaka till ett citat från Kristina som säger Där, där ni samlas i mitt namn kommer en, två eller flera kommer att finnas bland mm. er. Och det kan man ju så att säga ta metafysiskt och, och gå vidare på också. Det kan man det. Det är ett alldeles uh, utmärkt citat egentligen om vi tittar på dess djupare betydelse. Eller mm. hur? Guds namnet. Uh, det heligaste savelsen i universum. Den kosmiska vibrationen. vibrationen men när vi samlas i det namnet, när vi försöker leva i änglighet med det, när vi kommer tillsammans och studera någonting eller, eller vad vi nu gör tillsammans. Så är det är klart att där kommer ju så sanningen att finnas. I, sanningen finns det hela tiden. Det är bara det att vi måste så att säga vakna upp till att se den. Och det kan vi bara göra genom att försöka leva den. Den blir inte aktiv i oss på något annat sätt än att vi försöker leva sanningen. Man kan säga att först när man kommer i kontakt med den hemliga läraren så tycker man att gud det är det som är. Det var en massa metafysiska abstrakta begrepp så på varandra. Liksom. Sen så märker man att efterhand så, så tränger man in i någonting annat. Och när man sen upptäcker att de tre grundsatserna är någonting som är någonting man kan ha levande i varje dag i sitt liv. Då, då börjar det bli roligt. Det gör du inte lättare det finns också en okult lag som säger att om vi verkligen bestämmer oss för att utveckla sandet. Så finns det en slags, kan man säga Vi fokuserar, det står fint uttryckt i Ljus på vägen av Mabel Collins i, i, i, I avsnittet som handlar om karma Där står det att så länge som vi liksom Har lite mål hit, lite mål hit, så ser så, så kommer vår karma väldigt Smittra lite här, lite där men så får vi bestämmer oss för att utveckla sin en inriktning och ta ställning till det så kommer vi helt plötsligt att aktivera en annan typ av mer fokuserad karma. Och det har ju att göra med att vi har blivit ett fokus. Vi har valt att medvetet fokusera på någonting. Och då kommer vi möta en mer koncentrerad karma också mer fokuserad karma. Lika attrager och lika på det sättet. Så det innebär inte alltid att vi blir lättare i tillvaron. Men, men det sägs ju väldigt fint att Jag läste det här på en sån här yogi t med ett Så jag. jag tänkte faktiskt på det. Det var en situation där Peter gick igenom en ganska stor utmaning. Och då tänkte jag faktiskt att stora utmaningar händer bara stora skäl. Ju mer du försöker leva till sin, desto större utmaningar får du. Desto mer skräp i din vägare drar du upp. Som du måste titta på och förhålla dig till. Och, och kan vi bara komma ihåg det i Så är mycket vunnet för att vi ska bli en stark grupp. Och ju starkare vi har vårt shit i vår grupp. Desto mer nytta gör vi. Vi vet ju att det är många som hör och lyssnar på oss på nätet. Vi vet också att vi, vi har förmågan att attrahera folk hit också. Så ju starkare magnet vi, vi blir genom att vi är enade. Desto, desto klarare lyser vårt lilla ljus som kommer att dra de skärmarna som har en karmisk förbindelse till detta ljus. Som, som har behovet för de här tankemönstren. Allt vi kan göra är att hålla saker tillgängliga. Ja, varsågod. Kom in. Får man till slutet att det här med ett tag? Så ett annat citat som kommer, kommer från andra hålet kan man säga. Som säger så här: Har all kommunikation blivit en historisk. Det man är det två personer som kommunicerar och man är aldrig exakt samma plats som man har två relationer och det är liksom två lower minds som kommunicerar med varandra och det, ser man det sammanhanget och vet att man även har en högre mind och har något mer gemensamt inom sig så kan man säga idag på den biten också Det är viktigt för det, när du, när du... Nämnde det förut och så fick jag med att tänka på att det finns någon liten teosofisk bok som, som har råd för lärjungens liv. Någon skriv som är skriven i Chicago någonstans, som en del av oss har. Och där står det olika saker som man då tänker på för att utveckla som en ocultist i vardagen. Och en av de viktigaste, eller de första punkterna som står nämnda där, det är att lära sig att lyssna. För det du säger lite grann är, Kan vi verkligen lyssna Inte bara stänga igen munnen för att stoppa orden från att komma ut För det är, det är bara en liten mekanisk del Utan stilla Vår egen läge mind Som har sina förutfattade meningar Sina bestämda begrepp och så vidare Då, då kan vi lättare höra Vad den andra människan verkligen säger Ibland så är det bara så att vi pratar förbi varandra Och så uppstår en konflikt Men när vi sätter oss ner Så, så ser vi lite djupare på det men ni kommer ihåg den här historien Det var tre olika Sutsvik-personer, eller den här fyra personer som kom från olika länder och pratade olika språk. De hade samlats för en sån här engagemang. Och så hade de, bara, de hade bara en peng som de skulle dela på. Och så sa den: ena, här hur ska jag köpa, vad ska vi nu säga? Ja. Så något då, så sa något ord och så när man någonting på kanske libiska och så samt, en någonting på det. och så, så kom de i konflikt. Ena till kom en annan person förbi som hörde vad du sa. Och alla ville de köpa vindrur. Men de hade alla olika ord för vindrur. Så att det gick att lösa konflikten. Man kan se bortom sina egna begränsningar och säga att det finns någonting annat. Men sen måste det, det ändå finnas också, eh, för det är ju inte bara på en intellekt och om man har någon konflikt. Nej. Eh, och alltså, någonting som jag tycker man kanske också måste använda sig av, det är ju ödmjukhet. Att, eh, för att komma till kanske ett konsensus med någon annan så måste man ju också eh, förstå att eh, ja, men we kunnen, inte kunnen bli door rekenen, det här. het nu een paar keer, het is niet zo terug. te ja, maar je moet de prestatiedeling gaan, of, of hoe het eigenlijk tegen de belangrijkste punten. Je zet er werkelijk een vinger op. Op de, op de manier ja, een deel van wat studeren, al het, al het, al het, al het, al het, Den ena står på ett sätt och den andra på ett sätt. Och vi märker då att vi kan inte komma till något konsensus. Men, men vi försöker, precis som du säger, att förhålla så övrigt vi kan. Och säga, okej, okay, vi, vi får väl ha ett konsensus till att inte komma överens denna gången. Vi ser det på olika sätt. Och att det är okej. Okay. Ja. Sen är det en annan sak också som verkar som, som till och ofta. Det är ju bara känslor. Och känslorna, säger vi ofta att det är någonting som är... Eller... Känslan, men känslor och det astrala är väldigt nära kopplat till varandra. Det astralplanet är inte här borta eller den astrala och någonstans. Det här är min känslovärld. Så att när, jag, när jag helt vill låta mig styras av känslor då är jag astralt beruslig på ett sätt. Så därför är det också viktigt att kunna kartlägga sig själv och säga vad är det som triggar mig? Vad är det som triggar min aspekt. Så att jag kan jag kan liksom hålla bättre koll på det. Vad är det som triggar min komiska aspekt? Alltså begären efter att hålla fast vid ett visst koncept. Så som ger min lägre personlighet makten. Och tycker att det här är jag som har rätt och det är jag som vet och så vidare. Behöver alla kämpa med den biten genom oss. Ja, vi har några minuter till. en hur dag. Ja, en annan sak som dyker upp för mig ganska ofta är att Ibland händer det med att jag blir arg på en annan person och tycker att den gör det och det och den gör det och detta. Och den Men sällan möter personen. Så det är precis som att det där min åsikt om eller hur eller vad det blir mycket mindre och nästan helt försvinna. Det blir en helt annan sak. Jag, jag, det är också jätteviktigt del du tar upp för, för att man har varit omkring teosoper ett längre tag så kan man ju säga att det finns två personer som är så utåliga och som har så mycket vad ska man säga. Och, och stannar man där så fastnar man i ut. Men tar man steget vidare och ser att alla dessa själar som ägnar sig åt att försöka hålla den här visdomen tillgänglig har försökt skapa ett fokus med är ganska inpunktsutriktat. Vilket innebär att allt skräp som finns där nere någonstans kommer upp till ytan och ska tas om handen. Det är inte ett beteende, men det är en förståelse, och en njödmjukhet inför den andra individen och de individernas försök att göra någonting. Och då, är, då kommer vi till det När du och Anders tycker att äh, men den personen, alltså Eva, liksom, hon lever inte alls som hon lär. Så hakar du upp på det på dig. Och sen så kommer du och så möter du också någonting annat. Eller hur? Och så, så gör vi. Vi kan göra en föreställning om Annelies och irritera mig på Anders något som hon gör. Och sen när jag kommer fram och möter honom. Du kan jag sitta på min kammare och tycka lite. Men sen kommer du och möter honom och så tänker. Vad, vad är det jag hållit på med? Vad var det för historia jag målade en gång i mitt huvud? Här är ju Anders. Där Så att det gäller, och ju mer vi går in i oss själva, desto mer förmögna blir vi att se människan bakom mönstret. Och det är ju jätteviktigt i en grupp som den som vi har, som vi ska försöka föra fram den här visdomen tillgänglig för andra. Om inget annat än när folk kommer till oss, så kan de, även om de kanske inte förstår metafysiken, för vem gör det första gången? Den massa knepiga sanskrit i det här men kommer de därifrån med att känna att här, här var en god. han var någonting som man inte kan ta upp. han någonting som, som, som, är, som är bortom personligheterna. Då har vi för större förmåga att beröra den individens hjärta. Och det är den elden i den individens hjärta som gör att man vill söka vidare. Kanske just i den riktningen. Och det är väl det lite grann som är vårt ansvar. Att hålla den låga levande inom själva individuellt inom gruppen som helhet för att de sen ska kunna spridas. Tänk på den här när observationer i studiet av den hemliga läran av Odia. Så är det precis det han säger. Det är därför vi försöker samla oss en kort meditation innan vi börjar studera för att påminna oss för varför vi gör det här. Det är det jag försöker lägga i för den här åt sidan för denna korta stund som är Ja. Yeah. För det är ju inte bara inom naturmedicin som man... Det skillnad... På det åsikten man har inom det vi kallar allopati, där man gärna vill minska symptomen eller minska tecknen på sjukdomsprocessen. Inom, inom naturmedicinens många är så välkomnar man istället att det är någonting som kommer upp, man vet att det, man sett processen. Processen gör att, att det som går en orsak till den sjukdom, som vi kallar den. den den processen på väg ut, som är en eczema eller vad det nu kan vara för någonting, att när vi börjar ena kroppen från det som kan vara orsak till eczema så, så blir det intensivare. Och även så är det med personlig utveckling som du sa, att det, när vi börjar sätta igång den så, så Så kommer även det ut av oss själva och då är vi på utsidan inga helgon utan men det. Mm. Och det är därför alltså, det är så viktigt att vi tränar oss i koncentration och vakenhet. Eller hur? Så att vi, vi kan hjälpa oss själva och vi kan hjälpa så Att hålla den medvetenheten om och förstå att processen i andlig utveckling är inifrån och ut, inte utifrån och in. Naturligtvis, samverkan. Mm. Mm. Men att det, det, det, det kommer upp till ytan det som vi behöver jobba med. Det som vi behöver ta i tur med. Och kan man säga det på det sättet och, och inte döma sig själv och inte döma andra i det, så tror jag att det finns all möjlighet till tillväxt i det. Hur ska man göra om man kommer upp till ytan? Då? Ja vi vet att det är som... Vi måste först säga det, givetvis. Vi måste först säga det då. Mm. Nå, eller om vi förbannar det, mm. och blir sura på att vi har det, så ger vi också energi. Mm. jag vi det och tror vi ska leva ute, som ju är populärt inom många psykologiska skolor, så ger vi också det energi. Så det som jag brukar säga är att när, när man märker att någonting kommer upp, så försök först att kartlägga det. Säg när kommer du upp? Liksom. Det, är en, det är alltid en cyklicitet i det. Så att det går och ut. Det kräver lite tålamod och det kräver lite tid att kartlägga det. Men när vi väl ser det, så menar jag att du upp ett motsatt intryck. Avled. Gör någonting annat. Gärna någonting om du kan som gagnar andra eller som gagnar helheten. Gå och vattna nåns blommor. Det är värre som exempel. Gör någonting som, som så att säga, inte ger energi åt det som du du vill ska försvinna. För gör du det energi inte försvinna. Mm. Så stora kostnaden är att inte låta det fästa på det. Och det fäster ju bara på dig så länge jag får så såklart när vi identifierar. Men sen antagligen kommer det upp igen och igen. Alltså jag får ju bearbeta ja. Ja. det. Som, jag vet inte, du tog något exempel tidigare i olika perspektiv i olika situationer va? alltså samma sak kommer upp igen va? så att ja, det är en lång process ja, det är som Peter brukar säga så, så, om man är i inrednings- och alltså det kommer upp lite annat med en annan dekulation i kring, så, mm. så tycker man ja, men nu, tycker jag, ja, men nu har jag nu fått klur på det eller, och, sen kommer det en liten annan tappning så säger man shit, det är jag här, liksom, eller hur? så det är klart att det är en, det är en process Mm. Men för varje gång vi lyckas så, så lägger vi också en liten, kan man säga, energi dit i rätt riktning. Inte bara för oss själva utan för hela. Ja. Vad som är, inte det om det är om förklaring, det säger det här elementalet har ju dykt upp. Det kommer vi upp i tapeten i fortsatt, fortsatta ja, ja. studier. Och kommer att förklara en del av det vi har pratat om. Det är jätteviktigt att ta upp det för efter den här uppövandet av koncentrationsförmågan som vi studerar just nu i den här gruppen. Och som vi lägger som grund till det här att vi måste hålla oss vakna. Så kommer vi in och titta på de olika artiklarna som just handlar om Jag tror de heter okulta samtal, eller så Peter. Och handlar det bland annat om elementar? Så det, det ligger väldigt bra i tiden till allt detta som vi pratar om just nu. Ja och kära vänner, min, min tid, min klocka har gått lite över tiden. Så äh, tack för en kväll. Tack så Lycka mycket. Till <laughs>